Az üvegasztalon akár egy dísz bőröndált. állt. Megmondtam Mártinnak, hogy magam szeretnék lenni ezen a délutánon és éjszakán. A titkos lakásomról érkezem majd az anyakönyvvezetői hivatalba. Remélem, tovább maradhatsz, mint ahogy terveztük. Miután elmentél, itt fekszem le ebben a szobában, és végigámodom minden életemet. Boldog vagyok. El sem akarom hinni. Boldog vagyok. Sosem voltam még boldog.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 Ső azonnal oda ment. Anyád ott van? Igen. Ne akarj beszélni vele. Még ne. Szalli. Jaj, Szalli. Anya meg akarja nézni Martin tetemét. Minden áron. A rendőrhöz fordultam. Melyik kórházba vitték a fiam holtestét? A middle sexibe. Megmondtam Szallinak. Ide figyelj, kérlek, ne menjetek.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 Lehet, hogy Mártin fölhívta őt, amikor nem tudta, hol lehet Anna. Péter. Mártin nyilván beszélt Péterrel Párizsban. Ki az a Péter? Anna azt mondta Martinnak, hogy egyedül szeretne lenni az esküvő előtt, és hogy majd a titkos címéről érkezik az esküvőre. Lassabban, uram, ez zavaros. Fölhívhatom? Kit? Pétert. Igen. Párizsban. Kifizetem?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 amely elfolytotta volna a sikolyokat, makár a halkakat is. Fekete kosztümben, háttal nekem, írtóztatóan emlékeztetett Annára. Felém lendült. Arcát látva öklendezni kezdtem. Fölkaptam egy törlőrongyot, a rosszul lét bűze régió ismerős volt. Adott egy pohár vizet. Megérintettem az arcát. Így szólt. Azért tettem, hogy megállítsam a fájdalmat.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 Azt hiszem, tudom. Most ne, mondta. Nem, te áva, most már ne. Maradj-e világon. Maradj és adj nekem egy kis örömet. Miért, jaj, miért emölted meg magad? Módod lett volna rá. Őszintén szóva eszembe se jutott soha, soha. Mint egy gyerek, aki könnyen megúszhatott volna egy nagy verést, de akinek sose jutott eszébe a kézenfekvő megoldás. Aztom megtette. Suttogtam.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 Felsóhajtott és szinte suttogva tette hozzá, és mindenki ezzel letette a kagylót. Még két telefonhívást kellett lebonyolítanom, két becsületbeli telefont. Fölhívtam az ügyvívőmet, rázúdítottam szomorú történetemet a kora reggelére. Olyan kevés szó elég egy szörnyű történet elmondásához. A fiam meghalt. Atyaisten, mi történt? Szörnyű baleset.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 Megkezdődött utazásunk első szakasza.